conmigo y es que el verano Senyores, senyors, andreuenques benvinguts aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM o bé a través d'internet www.rtv guillomitxefaima.com Senyores, senyors, és divendres! mojitos, tiene tatuajes en los culitos, los tiene dos que me dejen i com queda divendres doncs arriba això de les aventures del cap de setmana allò que et quedes a dormir a casa d'un noi o d'una noia eh, doncs te'n vas de festa tu passes d'allò més bé i doncs ho passem doncs també molt bé a través d'aquesta sintonia a través de Ràdio Trinitat Vella amb tots vosaltres com sempre escoltant-nos Otoño oh, no. invierno no. que no, que no que me degen el verano que se lleven los inviernos i és es que el verano, i és es que el verano lo tiene todo, primavera. I atenció perquè l'any 2004 es donaven a conèixer aquesta gent romanesa, hem de dir, eren els Ozon i el que escoltem és el seu tema, els que els va fer populars. Des de l'any 2004 aquest dragostea d'Intei my yeah my my my Sí, senyor, aquesta festa, amb aquestes ganes d'afrontar aquest cap de setmana, comencem el nostre programa. Recorda que això és tot un poble a l'estiu. Salut, seguiu un haiduc? Molt bé, doncs una manera de començar bé el programa, doncs repassen algunes de les informacions arribades a la nostra redacció, algunes que tenim aquí ja sobre la taula preparats per comentar-vos-les. Doncs parlem de l'ocupació de pisos buits que genera nous problemes de convivència a la Generalitat Vella.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 La primera activitat popular serà una sardinada i no descarten convocar noves manifestacions els dijous. I no deixem el barri de la Trinitat Vella perquè l'alcalde Trias es compromet a redactar un nou pla per la Trinitat Vella. Trinitat Vella és una prioritat per nosaltres. Buscarem el consens per a lograr un nou pla integral.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 elaborés un nou pla integral pel barri de la Trinitat Vella. La iniciativa va prosperar amb els vots de PSC, Iniciativa per Catalunya Verde, que reunida i Alternativa, i el PP, l'abstenció d'UPB i el vot contrari de Convergència i Unió. Es, I es va tractar en el mateix ple en què el govern del districte, que encarcel·la el regidor Raimon Blasi, doncs va presentar el projecte ara ja totalment descartat. I atenció perquè nosaltres aquest cap de setmana volem caudir, volem sortir, volem passar-nos-ho bé i una de les maneres de passar-nos-ho bé de manera cultural, això sí, per conèixer doncs, coses de cultura, hem de dir que un dels pisos de la Casa Bloc recupera l'aspecte original i s'obre al públic. Un habitatge de protecció oficial construït per la Generalitat durant la Segona República ha acabat convertit en pesa de museu. Es tracta d'uns dels 207 pisos de la Casa Bloc, un dels millors exemples en l'arquitectura regionalista l'Incasol i l'Institut de la Cultura l'han restaurat segons el disseny original i ara es pot visitar. La Casa Bloch es va construir entre el 1932 i el 1939. Sota la direcció dels arquitectes Josep Lluís Sert, Josep Torres i Clavé i Joan Baptista Sobirana, membres del grup d'arquitectes i tècnics del progrés de l'arquitectura a Catalunya, el que es va conèixer com a Cat Pack, aquest grup va revolucionar la construcció i l'urbanisme de l'època, apostant per solucions sòbries i molt funcionals per tota la població. Us convidem a visitar-la. Després d'anys en què l'habitatge social prenia forma de cases barates, la Casa Bloc va presentar una nova, reforma, una nova forma de pensar l'allotjament de les famílies obreres. Cert i Torres Claver van dissenyar cinc blocs de pisos duplecs de 60 o 70 metres quadrats on s'encadenaven en forma d'essa i formaven uns, un, un, uns grans interiors d'illa que facilitaven que els habitatges tinguin llum natural a totes les estances. L'accés als pisos es va fer per unes galeries exteriors pensades per promoure la convivència de tots els veïns. I dins els habitatges els arquitectes doncs, van evitar situar-hi cap a l'ameni innecessari i van optar per la funcionalitat màxima. Un petit passadís dona accés a l'estança principal i menjador, amb sortida al balcó orientat cap a les bandes més escolellades. El lavabo està separat de la dutxa i hi ha els afarells per un petit mur que no arriba al sostre per deixar passar la llum, la ventilació en un pis que dona a banda i banda de la Edifici. És màxima en obrir les finestres. La iniciativa del pis museu ha retornat l'aspecte original al pis número 11 de la primera planta del segon bloc. Es tracta d'un prototip una mica més petit que d'altres, dos dormitoris al lloc de tres o quatre, però molt significatiu, de com van ser pensats els habitatges de la casa bloc. La cuina i el lavabo han estat restaurats amb peces originals recuperades d'un altre habitatge en desús. Els mobles s'han triat segons l'estètica racionalista de l'època. Les cadires són del model B751 i la taula del menjador és dissenyada per l'arquitecte hongarès Marcel Breuer un dels mestres del moviment modern. Doncs ja us sabeu, si voleu fer cultura i conèixer el... una cosa més dels nostres barris, doncs aquest cap de setmana podeu apropar-vos aquesta Casa Bloc. Les reserves per visitar el pis museu de la Casa Bloc es poden fer a través de les dades de contacte del disseny Hub Barcelona. Així era un pis de la Casa Bloc l'any 39, quan es va acabar de construir... Els arquitectes Josep Llusser i Josep Torres Clavé van distribuir aquests 60 metres quadrats de manera molt diàfana. A una banda, el passadís d'entrada, el lavabo i els safrets. A l'altra, la cuina, que aquí ha recuperat l'equipament propi de l'època, i, pujant les escales, als dormitoris. En aquest cas, dos, tots amb llum exterior i ben ventilats. Molt bé, doncs la recuperació de l'aspecte original d'aquest habitatge ha tingut cura de tots els detalls. Els mobles són de l'època o bé construïts amb dissenys originals. El Design Hub Barcelona hi ha treballat durant dos anys en col·laboració amb l'Institut Català del Sol. La Generalitat continua sent la propietària de la casa bloc i durant els darrers anys ha fet obres de millora a tot l'edifici, on 169 famílies hi viuen de lloguer. L'habitatge U11 ja es pot visitar. Això sí, cal reserva prèvia al Design Hub de Barcelona doncs això, neu a Google, poseu Design Hub Barcelona i ja podeu visitar aquesta casa bloc. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem. Chow now it's time to get funky To the right now To the left Take it back now, y'all One hop this time Som-hi, fas aquí parat? Salta la pista, comença a moure't i no deixis el ritme El ritme d'aquest senyor es deia DJ ha Casper Ens arribava de l'any 2004 i ens feia ballar l'estiu d'aquest any amb aquest tema Cha-cha is light Chow -chow, real Let's go Take it back now, y'all. Two hops this time. I tal com us deia, estem ja pràcticament a les portes del cap de setmana i volem gaudir d'aquest divendres, aquest dissabte i d'aquest diumenge que es preparen doncs, per tots nosaltres. Doncs, si voleu anar a la platja, voleu anar a la piscina o si voleu anar a la muntanya, doncs el que cal és saber primer el, que, el temps que farà. I això és el que us, el que us oferim ara mateix. Mm. Jornada marcada pel domini del sol, per les altes temperatures i per la l'aixafogor intensa. La L'aixafogor, alguns indrets, podria superar fins i tot al migdia els 35 o 36 graus. I tot plegat amb un cel que vindrà marcat per l'absència de núvols, però no veurem pas el cel blau, sinó que el veurem més aviat en blanquinat o fins i tot un color marró. I és que hi ha molta pols del Sàhara en suspensió que ha arrencat del nord d'Àfrica i que ens ha arribat a nosaltres fruita aquesta aglopada d'aire calent. En tot cas, durarà ben poquet perquè a partir de demà i diumenge les temperatures recularan una mica. Continuarà fent calor, però serà una calor més suportable. El millor dia per anar a la platja d'aquest cap de setmana serà diumenge dissabte alternant-se de sol núvols i fins i tot a la tarda algun rut a muntanya del pertor Molt bé, doncs continuem repasant algunes de les notícies arribades a la nostra redacció. Parlem de l'il·lustríssim de l'alcalde Trias que preveu posar urinaris al parc de la Pegaso de la Sagrera. L'Ajuntament de Barcelona estudia instal·lar urinaris públics en vuit pares de la ciutat al llarg d'aquest mandat. Entre els diferents hi haurà el parc de la Pegaso a la Sagrera. Aquest és un dels emplaçaments proposats en una fitxa sobre la instal·lació d'aquest tipus d'equipaments i forma part de l'esborrany de treball a partir del qual el govern de Xavier Trias confecciona el pla d'actuació municipal, el PAM encara pendent d'aprovació. I hem de dir que la decisió final queda supeditada al fet que la proposta passi al tall de l'acord amb l'oposició, perceptiu tenint en compte la situació de minoria de l'executiu municipal. En qualsevol cas, els de Xavier Trias volen licitar i començar a instal·lar els lavabos, la tipologia dels quals no es concreta en la documentació, el segon semestre d'aquest any, i tenir-los tots a lloc els primers mesos del 2014. mor.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 que ha presentat l'embrió del que serà el centre d'art que tindrà en la seva conclusió un total de 2.450 metres quadrats. El tinent d'alcalde ha manifestat que espera que estiguin completament acabats en la conclusió del seu mandat municipal al 2015. Una exposició comissariada per David G. Torres obrirà el centre en una primera temporada en què hi haurà dues eh, segons han resolt l'Institut de Cultura i el MACBA. A partir de l'octubre de l'any que ve, una taula totalitat curatorial, s'encarregarà de seleccionar en format de convocatòria pública els projectes anuals d'exposicions. La tercera planta de la Fabri és l'espai destinat a les arts escèniques amb sales d'assaig de, de disposició flexible. Ja estan en funcionament i aquest migdia, durant la presentació que ha fet Ciurana, els directors de l'espectacle A la vida al Salón, que dirigeix Joan Uller, estaven treballant de cara a la seva estrena al Festival Grec de setmana que ve.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 En el primer cas, una comissió integrada per a representants d'Institut de Cultura i del Consell de Cultura de Barcelona seran els encarregats de concedir-les. L'espai centenari acui també des de fa uns dos mesos les associacions professionals d'actors i directors de teatre, de dansa i de música. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres acabem el nostre repàs a les notícies de, del dia d'avui i ara el que farem serà anar a conèixer qui és el, és el que ens deparen els astres, què és el que ens diu el senyor Juan dia?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 La propera setmana es tornem a retrobar aquí, en aquest mateix punt del diàl. Fins a les hores que passeu un bon dia i una bona setmana. A reveure. Qui no recorda aquest tema, des de l'any 2004 el que escolta és la música dels Commercial Breakup, amb aquest tema que ens feia ballar d'allò més, es diu Bizarre Love Triangle.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 molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Recordem que avui ja som divendres, tot i que no cal que us ho recordem perquè evidentment hi ha molta gent que deia que deu ho està pensant en el cap de setmana. I qui està pensant en el cap de setmana doncs, és la gent que probablement agafarà vacances perquè eh, doncs això tenen ganes de sortir a fora. I qui té ganes de sortir a fora també doncs és el Rubén Domènec que precisament el tenim a fora dels estudis amb una agència de viatges. Hola, Rubén, bon dia. Hola, bon dia, com estem? Molt bé, doncs explica'ns on estàs ara? Doncs pues mira, estava pensant en fer un viatge i he dit, bueno, ve a una bona agència de viatges i estic aquí al carrer Malat número 19 a Sant Andreu. Uh -huh. Estem aquí amb l'Ester, que ens farà quatre explicacions més o menys per aviar sí. una mica informació de com podem marxar a viatge, on acostumen a marxar la gent, o recomanacions així... Sí, el que ens, el que ens interessaria saber, els andrauens i andrauenques, aquest any, a on tenen previst marxar majoritàriament? Vale, doncs pues mira, tenim aquí l'Ester, que te la saludo, bon dia. bon, bueno, bon dia. Bueno, doncs pues, això que em preguntava el Jordi, on acostuma a marxar? on vol marxar aquest any la gent que està per aquí a prop? Més o menys. La majoria. Aviam, gent que et fa a les Illes o Balears o Canàries com a proximitat. També hi ha coses d'estàncies a costa. El que és el, mi el viatge mitjà d'Europa, una ciutat europea, això potser no està sortint tant. Sí que surt al circuit o inclús el, el turisme fluvial per canals de França, que nosaltres portem uh -huh. molt a prisma Florvial per canals de França. La llarga distància, com sempre, però ja s'ha venut amb bastant antelació. La gent que preveu a fer una llarga distància s'ho organitza amb més temps no, aquí a última hora. I després la gent, molta gent ja està esperant at l'oferta d'últim hora. veiem què passarà què sortirà? Hi ha moltes ofertes a última hora? Ja no ofertes. Perquè passa que, com que no hi ha tants vols com hi ha havia abans, supressió de companyies aèries, no hi ha pràcticament molt xàrter, no hi ha tantes ofertes com la gent potser s esperava que arribaria com... només fa que parlar-se de la crisi, crisi, crisi. Clar. Arriba un moment que el consumidor també està esperant aviam sí i surt el viatge eh, que altres vegades potser l'ha comprat per 40, doncs que li surti per 10. Això és on mm -hmm. ara per ara no, no, no està. És a dir, que la crisi afecta. O a poc a uh poc. -huh. I amb això que diuen ara que volen eliminar-los? Ara hi ha molts vols de baix cost que volen eliminar-los pel tema de que contaminen molt i això mm, s'ha notat tal, no s'ha notat res amb això, suposo. No, la gent et demana baix cost però a vegades no tothom que demana un baix cost entén lo que està comprant. La... Volem molts cost al baix cost però anar no, com, com si no fos baix cost. Sí, si tu amb una baix cost li afegeixes una maleta. Si, si equipares o compares un viatge de, o un vol de baix cos amb un de línia regular, mm, hi ha vegades que no, no et val la pena. Jo he comparat avui amb un noi, la primera hora que m'ha vingut per, fer, per anar des de Madrid a Canàries i em sortia lo mateix, un baix cos, que una línia regular. Uh -huh. Molt bé, molt bé. I hem pensat que ja hi ha moltes ofertes, hi ha ofertes dels quants de setembre, ja? Sí, ja s'han ja, amuntat les... per la gent que no, potser no pugui fer ara l'estiu, el juliol o l'agost la tongada grossa a vacances, pues que potser pugui fer algun pont. Sí, s'han començat a dir que ja de fons. I quina mitjana edat ve aquí? Aquí podem venir qualsevol edat, diguéssim. Sí. Però quina acostuma a venir més? Jo crec que... La persona sobre entre els 40 i després, a partir dels 40, ve gent jove a, a demanar que a vegades també s'utilitzen molt com, com a informadors. Molta gent ens utilitza a les agències, però la gent que et ve a demanar viatge o, o informació per fer viatge és una edat mitjana on la persona, la família, a partir dels 40, 30 anys, 40, i després gent gran que és que estan jubilats i que volen fer sortidetes. I hem, hem de dir que aquí no només us feu el vol, diguéssim, que aquí podeu organitzar el viatge sencer, sí. com ens hagués abans. Aquí, no, sí, com l'avió, a l'hotel, si vols excursions, entrades uh -huh. al teatre, tot, no, no només el, anar i deixar la persona anar a l'hotel, no, es poden fer... Home, això és molt bé, que no només ens pensem que molts cops una agència de viatges al vol i prou, sinó no. que, mira, jo tinc aquests quatre dies, què puc fer? I I que una... Vull tindre Ocupats tot el temps ocupat. Ser. Sí, sí, pot tot el temps. Minim ho fan tot. Sí, tot. El, una excursió de migdia, eh, unes entrades per anar al teatre al vespre, mm, espectacles, eh, estragiats des de l'aeroport a l'hotel, tot, pot, ara mateix es pot organitzar tot. No? Perquè hi ha la possibilitat de comptar un guia, també. També, sí, uh -huh. sí. Com no. si vols agafar un pla, això ja, paga en Sant Pere Can, diuen, no? Mm. Depèn de les teves possibilitats podràs decidir fer més coses o que t'ofertin més coses o menys coses, però si sí, tindrà un dia que t'acompanyi eh, hi ha persones que no poden no poden doncs, o per l'edat o perquè estan malalts no poden viatjar sols i necessiten els d'acompany. Ara fa un moment quan ha vingut el teu company hi havia una senyora això que, volia anar a veure el seu germà que està a l'Argentina, però, clar, li feia por pas, que ja sola eh, i, i les companyies aèries normals, no de coses, tenen serveis mm -hmm. per ajudar aquesta gent sense, sense afegir-ho, com, com a servei, simplement. Sí, és, un, és un servei que el que fa és estar amb la persona a l'aeroport, mm -hmm. ja sigui independentment quin aeroport sigui, sí. si has de fer un pont aèri o qualsevol cosa. Bueno, a l'aeroport, en línia regular, per exemple, la topada, o la, una persona gran la va veure la seva filla a Eivissa, o a Menorca, o és igual o a l'altra punta del món, no importa, o a Buenos Aires, la recullen els mostradors de facturació, la companyia aérea, personal de la companyia, i el porten fins a porta d'embarcament, i a porta d'embarcament mmm, fins a l'avió. I quan a terra, a destinació, tenen el mateix a la inversa, a uh -huh. la companyia. I, i teniu creuers també, també. se'n venen molts o què? sí, et demanen molta sí, sí. informació per sí. creuers sí, és un dels, dels viatges que, que porta uns quants anys han sortit moltes companyies i molts vaixells nous i sí, jo si no m'hi abans era com molt d'altre standing sí. i ha anat Entendera... baixat entre cometes que ara és una mica per tots o no? Sí. Sí, sí. abans tenia parlo d'en bastants anys, tenies companyies de creuers com eh, bueno, el que tu dius, alt escàndid. Era un producte que sobretot utilitzaven la gent gran, que estava amb un cert poder adquisitiu i, i sobretot veies a senyors americans, a, a, a maternits americans. No? Això és la imatge típica. Però ara no. Abans tots els creuers eren 5 estrelles i ara tens creuers Pues de tres estrelles, ja la diversitat pot anar una família més a és més a dir, que teniu de tot aquí ni, ni xos, pues, de mm -hmm. i això, doncs, es palava i creu és, que et té molt la fama de que veus la ciutat molt poc sí, o no? jo sí, hi tenia entret que et passés molt temps a la març no, no, no? El, trajecte, el trajecte entre port i port el fas de nit normalment, ah, practicament no, sense el que passa és, clar, arribaràs a Montport, mm, posem el cas Barcelona, ¿vale? com a ciutat nostra, i potser el vaixell atraca a les 7 del matí, I, i, i, i, i després la gent a l'excursió durant el dia, i, i han de tornar a al vaixell potser a les 5 de la tarda, clar, imagina't, Barcelona, visitar-la des de les 8 del matí fins a les 5 de la tarda, doncs pues, clar, no, no tens temps una idea, de veure-ho tot et, et fas una petita idea de la ciutat o agafes un petit contacte de la ciutat però per conèixer no a vegades el creuet serveix això de dir. Vas a, veus una ciutat i dius ah, doncs mira, em pot agradar Després, un una altra vegada vas a visitar aquella ciutat uh -huh. com això, ara, però com per aprofundir amb la ciutat no uh -huh. és l'experiència, suposo sí. d'haver fet tot el creuet Bueno. Sí, hi ha gent que... El que li agrada a molta gent del Creu és que visita... Veu coses noves uh -huh. sense moure la maleta amunt i avall, no? El que abans ens donaven amb els tripos d'autocat, cada dia tenies que pujar i baixar la maleta, doncs ara tens l'opció de visitar ciutats, però sempre estan en el mateix joc, sense desmuntar i muntar cada nit. Uh -huh. Ah, és un que s'agraeix. Sí, clar. Molt bé. Tots som viatges fora, o que aquí Catalunya també podeu buscar alguna cosa. Sí, es pot buscar. Eh, Bé, bueno, el que et veia abans és que aquest any el tema de la mitja distància cada quedat més... Ja ha reduït. Sí, ha quedat més reduïda i el sobre la casa nostra doncs, eh, encara més. De cara a l'institut també la gent ho ha fet demanar sobretot és, és platja, però quan és juny, aquest, la gent, no? Sembla que els ofereixis una costa brava o una costa dorada. No, no. Volem algú fora de Catalunya, no, no ens volem quedar per cert som, no? Sí. Ah. Això que els russos venen aquí a buscar la platja i nosaltres Rus... marxem de la platja que tenim aquí. Exacte. venen els russos a Invaïla, però nosaltres... Bueno, mm. nosaltres ho valorem com a cap de setmana. Exacte. Sí. Doncs l'Ivan té una pregunta per fer-vos. Sí, es, escolteu, bueno, Esther, no, has dit què deies? Sí. Vale, pues Esther, has, has, heu notat aquí a l'agència una davallada de la demanda d'aquests viatges que es, que es feien de, con todo incluido, a l'altra banda del Pacífic, allà del Caribe, a, o no, segueixen reservant aquest tipus de viatges, aquest tipus de paquets que es feien abans? Aviam, dintre del tipus de paquet així del todo incluido, a l'altra punta, de, tens com a pregunta... El genèric, tot el qualificaria un producte genèric al Caribe, que és Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, el que t'arriba de les poques destinacions que encara estan arribant molts xarters, i aquest te'l segueixen demanant. I després tens el Caribe, l'autre Caribe, que és la llarga distància amb línia regular, o amb milles com Sant Màrtin, Tomàs, això sí és un altre tipus de producte. La llarga distància es segueix venent. La pregunta, si tu m'estàs intentant preguntar si saben llarga distància o si la gent demana llarga distància, tu pues segueixes demanant la gent. La gent que et demanava el carióer bàsic a l'estància amb la pulsera amb el todo incluido, t'ho demanen, però si abans estaven disposats o miraven el preu i dèiem, bueno, doncs segons mi, ara la gent el que sí que està mirant és molt al preu. Mm. Estan esperant, aviam, si arriba una oferta així... Es pensen que canal Caribe potser per 600 euros al mes d'agost, clar. Oh. Això és... No. Hi ha ofertes, eh? D'uns 800, però amb sortides des de Madrid, amb sortides de Barcelona. Va, oh. o sigui, això hauria de sumar-li el transport a Madrid que corre a del client, no diguéssim? Sí. Després del passatger, pues, si vol, o amb el cotxe, o a l'AVE, o amb un vol. Sí, que al final, final t'acaba sortint per mateix preu com si agafés l'avió d'aquí, més o menys. Sí, sí, clar. Oh. Sí, sí, si tu vols anar a fer-ho amb l'àmbit o fer-ho amb avió, és, és sumar. Uh -huh. Ah, sí. El que s'ha disminuït és el, la, la mitja d'anys, que és el que ens deies, que són els vols curs anem aquí al costat, que, estaria aquí al costat, això s'ha reudit, però la gent que es volia gastar els... 1.500 euros per anar al Caribe se'ls continua gastant, diguéssim. Bueno, de la aviam. gent que tenia si abans, el viatge allà... Si abans qualsevol persona anava al Caribe ara potser s'ho mirarà una mica més a la situació que estem vivint perquè és una associació genèrica i no oblidem de que nosaltres estem oferint oci, of -sí, no estem oferint primeres necessitats, no? Sí. Però sí. també, com que m'imagino que, almenys també ho dic per mi mateixa, que ens tens qualsevol medi de comunicació i en tot moment ens, ens estan automàstic cantant arriba un moment quan la persona si té quatre rals a la butxaca o té uns quants calerones allà guardadets decideix dir, bueno, és igual una pulsera, tot incluído i almenys no sentiré res durant una setmana que estigui fora i potser fan un esforç es el que sí que és veritat és que la gent està esperant molt a última hora aviam si surt un xollo no. que sí de dir que, que vinguin aquí a buscar ah, ofertes, sí, això sí que ho hem sí. d'animar. Una alternativa, sempre trobarem, eh? no amb la postera d'Alto Incluído, un creuer o una estancia o un turisme fluvial, està molt bé per anar amb família. Bueno, no. Això molts cops no cal, això que comentàvem de les platges ah. d'aquí al costat, no cal anar-te'n al Caribe, per no. trobar una bona platja. Sí, i tant, i tant, no cal. Hi ha... que aquests canals que deies tu de França són és canals turisme, molt... És... Sí, és... agafes el teu vaixell i agafes el vaixell a la, amb, una, amb una, a la base i, i navegues enmig de la natura, tens els complets molt a prop... Necessites totes... permís per a No, no permís? necessites permís, la França en concret no es necessita permís, ho tenim a propet nostre, podem anar amb el cotxe... Eh, és una... És, en certa manera seria la comparació d'anar amb mm. una autocaravana i pots anar parant on tu vols, però en comptes de... Per carretera, doncs ho estàs per un canal o per un riu. Uh -huh. I és natura. Sobretot és ideal per fer-ho famílies. Uh, amb nens petits, no sé si no, perquè és massa sabaladot, hi ha d'espai més reduïts, però amb nens d'una edat de 5 anys, a partir de 4 o 5 anys, que ja els agrada inclús participar. És molt divertit, perquè tens, participes tots junts de, de feines i de... Jo el que sí que havia dit, gent que ho feia... Això, un parell de famílies, sí. amb quatre, o sigui, vuit persones en total, eren dues sí. famílies, mm. i Són se n'anava una... amb tots i... La gent normalment, vaja, no tinc ningú que m'hagi vingut dient, ah, no m'ho he passat, no m'agrada, no, tothom ve d'encantar. És, no. és, una... sí, és una cosa que recomana ja gent. tens per pràcticament tota Europa, eh, França, Holanda, eh? Bèlgica per Itàlia, per Portugal, tens opcions... Es suposo que la França té la sort eh? que... Tres hores, amb potxa, més o menys, ja serà, Després tenim una opció a, a la zona de... la prop del Delta de l'Ebre, propera a nosaltres, que aquesta és una alternativa, per fer-ho un, una setmana és massa, però per fer un escapadet aixins de tres dies o de dos dies és una, també una bona alternativa. Molt bé, doncs si teniu alguna cosa més a afegir... No, no, ja està. Bueno, res, que la gent s'anima i viatges no tant. Okay. Doncs sí. Malats, número 19, que aquí podem sense cap problema Molt bé, doncs ja ho sabeu al carrer Màlats número 19 trobareu viatge Sant Andreu que us farà doncs, el vostre viatge a mida no? mm -hmm. Molt, bé. Molt bé, sí, exacte Doncs donar les gràcies a l'Ester Molt bé. bé Adéu, gràcies Molt bé. Sí. Doncs aquí us deixem D'acord, doncs Bon viatge Molt gràcies bon Adéu molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui en dos punts. Un, al Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició de Sisypho Redimido, grup Art Alart. L'exposició de pintures fins dilluns a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra. Al carrer Segre, número 2432, el telèfon, al 9-3-360-05-65 i l'horari, els dilluns, els dimecres, els i els divendres de 10 del matí a les 9 del vespre, els dimarts de 10 a 2 i de 4 a 9 del vespre i dissabtes de 5 de la tarda a 9 del vespre. L'entrada és lliure. I també dir-vos que a la plaça Massada estan realitzant les nits de jazz i que precisament avui és l'últim dia d'aquestes nits de jazz a la plaça Massada, serà a les 9 de la nit i actuaran els loopy Beats organitza, organitza doncs, el centre cívic de la Sagrera, col·labora a Escola BSN Fusió, també hi participa al taller de músics i el que us podem dir és que podeu gaudir d'un estiu per enamorar-vos de la Sagrera. Ara escoltem una mica de música i el que farem tot seguit és eh, oferir-vos una recepta de cuina, que fa dies que us tenim, eh, recepta de cuina pendent d'oferir-vos. Doncs avui tindreu l'oportunitat. Fins ara. Doncs el que us dèiem Anem a conèixer què és el que podem fer avui O per, o per aquest cap de setmana Per preparar doncs, per tota la família Fins ara Ferran! Home Jaume, què tal? Molt bé, I tu? Oh. Molt bé Fantàstic, escolta Estic content perquè hem fet cinc programes de fruita Sí però ves quon ten perquè farem 5 de salses. Què dius? Ah, a ah, veure. Salses en... de quin tipus, va? Farem salses de tota mena. Ah, molt bé. Des eh? de unes molt originals, sí, fins a altres tan estúpides que són que, que no les... és impossible que no les sapigueu fer. Ah, molt bé. Avui començarem amb la salsa de tomàquet. Atenció. La ven am feta. No segueu quàm dulfeu-la, que sempre la, quedarà més bona. Feu -la, feu -la. Si la feu bé quedarà més bona, si et quedarà unyà, d'acord? Molt fàcil, la ja horeu. Necessitem una llauna de tomàquet triturat natural. Sí? D'un quilo, més o menys. Sí, i, si, I si ratllem els tomàquets nosaltres? També ja els podeu ratllar vosaltres. L'altre dia vaig comprar 4 quilos al preu de 8 i tinc tomàquets aquí per parar un tren. No sé si va fer bon negoci. No, no, que no. No, no, no. Vaig pagar doncs... 8 quilos i només m'he sentit 4. Però no vaig viuen. pensar com ja era casa em ja va fer mandra. Ja, és això. igual, home, total. Doncs bé, si no voleu comprar la llauna, agafeu els tomàquets i els tritureu vosaltres. Sí, sí, sí. És tan fàcil com treure la pell, sí, les sí, llavors sí. Eh? i túrmics. Eh, o... ai, ai, soc... També posarem una dint d'all. O oh, rellem a mà, eh? També pot ser. Però pot és ser... millor. Mira, és mira, millor, mira, mira, que lluny. maco que queda ah. això. Oh. Oh. Oh. Vinga, vinga. Farem un club de fans. és oh. el tach del tórmix. De fet, si posem una dint d'all... Sí? Jo no la poso perquè a mi l'all em... sí? no, no m'agrada. Espera, que el trec. Ah. Ah, Va, vengui, home, fora. ho hagis dit abans. Home, mira les mans que m'he deixat ara. Bueno, home. Va, què més? Necessitem una ceba petita de Figueres. Ah, de Figueres, eh? També pot ser de... de del Maresme. Anem a fer una cosa? Sí. Anem a aclarar coses? Perquè, sí. clar, el primer cop que tu i jo vam a comprar cebes de Figueres vam anar a Figueres. No, no cal. cal. No cal. No Anem a qualsevol fruiteria a qualsevol ciutat del món i amb cebes de Figueres. Eh, qualsevol no, ciutat si del món. Si no vas a... Austràlia, millor no saben el que és. No, de cebes de Figueres, no, no, no, no. A més, també que vas a fer a Austràlia comprar cebes. Evidentment. No? Vinga. També dues superes d'oli, D'oliva. D'oliva. D'oliva, aquella hi de cada bo. Uh -huh. Una cullerada de postre de sucre. De postre, eh? De sucre. Uh -huh. Sal i pebre. Sucre, sal i pebre? Mm, sí. Ai, ai, ai. Ja veureu, com si. Sí. Es posa l'oli en una olla, d'acord? Juntament amb l'all picat, que jo no en posaré. No. no. I al cap d'uns moments, la ceba també picada menuda, eh? Heu de... Tiri, tiri, tiri, tiri, amb el ganivet, hem d'anar picant. A que... tant, tu dits, eh? Tenint el tórmics aquí, per què vols picar amb el ganivet? Home, per fer veure que som cuiners de tant en tant. Vale, va, ganivet. Però, no ben. cal, igual. I ja dic, està, va, mare, va ja està. Doncs ho posem tot amb una... a l'olla on hi ha l'oli, eh? Sí. Tot això, l'all picat, la ceba... Amb una olla, eh? Sí, la paella, però... La paella, va. Vale, No una olla, Amb una olla. Aquí quedarà un, farem una salsa. Què dius ara? Sí, ah, no hi ha una quantitat, no. Una salsa, no, és una salsa, clar, eh. Clar, clar, clar. D'acord, ho posem en allà. i sofregim més o menys durant sis minuts. Eh? Què és un sofregit? Què és un sofregit? Dedicarem un programa al sofregit. Què dius ara? Ja ho farem no bé. Déu sabrem fer-ho això. Sí que ho sabrem, ja bones. Després, si tira el tomàquet triturat, és un quilo. Un quilo. Tirem una olla. No posarem una paella, un quilo, rebussarà per tot arreu. Ah, semblarem a la cuina que Exacte. hagi passat alguna cosa. Després hi posem aquesta mica de sal pebre i la culleradeta de posta de sucre. Saps per què? Per què? Perquè no estigui tan àcid. És veritat. Ah, amigo. Molt bé. Doncs ho deixem coure a foc baix. Sí No sé com animals que, allò que surt el foc pel voltant. Sí? No. Foc baix, una miqueta de foc. Vigileu, que... no s'apagui. No! Eh, si és una vitroceràmica, al mm, mínim. Al mínim. Si de l'1 al 9, al 2. Exacte. D'acord? I ho deixem durant uns 40 minuts. Sí. Aproximadament. Hem d'anar, per això, anar remenant-ho, sí, eh? No deixeu no, allà. I si us no aneu anem, a passejar, a perquè... Fem la migdiada, no? D'acord. Uh, també podem fer un toc d'aquest Què jo, de farigola o d'orenga. Ah, mira! Se li pots posar... Eh? De gust, gust. I olor. Sí, fem una olor. Molt bé. I quan ja ho tenim tot ho barregem i túrmics... Oh, espera, espera! Perquè estem fent una salsa... Ja ho, tinc, ja ho mira, mira, mira... A més, amb un quilo de tomàquet, com estic disfrutant! Oh, oh. Com ho estàs deixant tot, perquè has començat fort, Exacte, eh? Exacte, avall, avall, avall, si tireu amb un esquitx, eh? Això és molt llit, després de fregar. Eh? Sí, de eh, veritat. Bé. Doncs ja està feta, eh? Ja està! La tant? separeu de vidre i la neu guardant eh, el vostre lloc el de M'has donat una idea. Que anem, anem. Jo també, vinga, Apa, adiós. Eh. to rebel mother mary comes to me speaking words of wisdom let it be mm, listen to me brother one time sister too two time listen to me everybody molt bé, doncs 3 minuts i ens n'anem de cap de setmana. Així que el que us oferim ara mateix és repassar algunes de les activitats que podeu gaudir aquests dies i parlem d'activitats de dinamització educativa. Això es fa a l'Escola Al Segre. Demà dissabte serà l'últim dia en què es realitzaran activitats d'estiu a l'Escola Al Segre. Recordeu que l'Escola Al Segre es troba al carrer Costa Rica 26 i l'entrada es fa per la plaça Hispano Suïssa cantonada amb carrer Garcilaso. Doncs demà, de les sis i mitja fins a les vuit del vespre, podreu gaudir d'una activitat que es diu Un món de Jocs. Les activitats hem de dir que són obertes a tothom. I en aquesta activitat col·labora l'Associació Esportiva Sant Andreu i l'Associació Esportiva del Bon Pastor. I més coses a comentar-vos. Doncs estan obertes les inscripcions pel Futbol Base del Sant Andreu. La preparació de la temporada 2012-2013 pel futbol base de la Unió Esportiva Sant Andreu ja ha començat. Tots aquells pares i mares interessats poden consultar tota la documentació necessària a les oficines del club per formalitzar l'escripció dels seus fills.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 Noveles, literatura infantil, guies de viratges... Aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen a un euro. Una quantitat de sequible a gairebé totes les butxaques. Sí, senyor. I ara, doncs, si voleu continuar parlant de literatura, doncs el que podem fer és anar cap a aquesta activitat que es diu Alter Ego. I el que hi trobareu doncs, són superherois i les seves identitats secretes a la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra. A la secció del còmic de la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra pots trobar l'exposició Alter Ego, Superherois i les seves identitats secretes. Ja pots anar a descobrir qui s'amaga darrere la màscara. Doncs noi sí, senyor, i nosaltres el que volem és descobrir-vos que ens anarem de cap de setmana i que ens retrobarem dilluns a la mateixa hora. Donar les gràcies a l'Ivan Ibáñez per haver vingut avui en aquest programa. A no, com sempre, Jordi. També al Guillem Garcia, i això, doncs eh, la setmana que ve més. El que sí que us podem dir és que la setmana que ve només tindrem dos dies de programa i que el dimarts farem el programa a l'inrevés. O sigui, no tal com esteu acostumats sinó a l'inrevés. O sigui, que agafarem aquesta taula, well, que, teni... well, farem aquesta taula que tenim aquí, la, la, ponge... la posarem al, al sostre i a veure com fem el programa. Vinga, doncs bon cap de setmana, que s'ho passeu d'allò més bé i tornem dilluns. Fins a llavors, bona tarda! Won't you come yeah la